Вогняне кільце Активність вулканів пояснюється їхнім розташуванням у районі сейсмічних поясів. Довжина цих неспокійних ділянок земної кори становить тисячі кілометрів. Їх можна порівняти з фронтами, де відбуваються битви. Тут воюють величезні кам'яні блоки. Справді, під час їх зближення відбуваються грандіозні події. Наприклад, якщо легша плита підпірнає під масивнішу, утворюються глибокі жолоби і високі гірські хребти. Якщо стикаються дві плити з масивною материковою корою, їх краї зминаються у складки. Якщо дві плити розходяться, утворюються величезні розломи земної кори. Отже, наслідком безперервних воєнних дій стають рани і рубці на тілі планети. Розломи, жолоби та гори. Їх утворення супроводжується землетрусами і виверженнями вулканів. Ці грізні явища природи найбільше виявляються по краях Тихого океану, особливо уздовж ланцюга островів, що облямовують узбережжя Азії. Тут лежить найактивніша ділянка Тихоокеанського сейсмічного поясу. Нерідко його називають «вогняним кільцем». Потужність природних сил тут така велика, що в силу давнину стверджували. Звідси відкололася частина землі, яка утворила місяць. Сьогодні встановлено, що вогняне кільце позначає межу зіткнення тихоокеанської літосферної плити з іншими кам'яними блоками. У деяких районах кільце уривається, наприклад, від Нової Зеландії до Антарктиди та уздовж узбережжя Крижаного континенту. Активних вулканів немає і на двох відрізках узбережжя Північної Америки, уздовж Каліфорнії та на північ від острова Ванкувер. У решті районів Вогняного кільця сильні землетруси і виверження вулканів триватимуть і надалі. Тихоокеанська літосферна плита є найбільшим кам'яним блоком землі, але її розміри поступово зменшуються через наступ прикордонних літосферних плит. Чи знаєте ви що близько 90% усіх землетрусів на Землі відбуваються саме у вогняному кільці. У глибинах найбільшого океану світу від наших очей ховаються потужні тектонічні розлами, де зосереджена більшість центрів землетрусів. У середньому земна твердінь тут трясеться щогодини –